Arraitzen duzu ez, zintzirik irratiko informatiboak entzuten eta gurekin daukagu, bezela, telefonaren beste aldean Imanol, kaixo, Gabon, Imanol Gabon? Gabon, zer morbi zigea? Haun no, desemarko Haun desemarko, haureko astea baina nosasuntxua goi Eurila jun dela eta gotzatorri da, Eurila jun Bai, bai, bueno, ba, gotza bakizu derreixa, arropa ba, jantzita, punto mm -hmm. Arropa jantzita, iesta, goxo-goxo etxean aldela Chemenia beste koza noten Ba, ez e, ondo, ondo, ondo. Bueno, da goitzaltzen. Bueno, Daimano le tortzen da gure gana 0 a bere liburu batekin, obra batekin zurea, baizik eta zu komentatzen dituzun hoietako batena, ba literatura ba aurrentzat, ala gastetxoentzat, kasu honetan, aurrentzat. Aurrentzat, eh? Bueno, aurretatik gora, helduentzako ere balioduna. Baina aurre, aurre, ma ez dakit, bat sortzi bat urtetik aurrerako aurrentzako ere irakurtzeko moduko edo, beto esan da, gomendatzeko moduko liburu bat. Aja, eta zen da liburua? bat? E, Dehiten da zurginaren ipuña, zurginia, ez zurginia, egurrarekin lan egiten duen zurgina. Zurdina da nipuña Zurdina da nipuña Zurdina da nipuña Zan dugu zuleen txalapartaren azela eta hemen jarri dugu Eta ni bakarrikan azala ikusten dut, baina azala ja erabadei garria da ez da Bai, eh, marrazkilaria, eh, elgoibarko gizaseme bada, Iban Barrenetxea Eta orain arte diseinu grafikoan ebi Eta ba, oreinala urte gutxi, bizpai e, du urte egian lau izango dira hasi izan album ilustratuak egiten eta jo, sekulako irudi ederrak egiten ditu gizonak. Bai, oso estilo propioa, ez da egite go erarazten du ba, e, Britaniaarrra deitzen zaion estiloa, oso inlesa edo, Baina e, ederra, irudi ederrak eta bai, eta idatzi ere berak idatzi du testoa eta agi esan zaila da horkitza ilustratzaile bat, e, gero, testoa ondo idazten modlatzen denaz Eta, bueno, beti ez da horrela izaten Eta kasu honetan bada, bada, e, ilustrazioak ederrak dira eta ipuña ere testoa esan nahi dut e, ongi, ongi ere ikita dago, ederra da eta esan dago liburu hau horrein dela bi urte argitaratu zutela gaztelaniaz, eta horrein itzuli egindutela txalapartako ieskaz, eta itzulpenarekin irabazi egindula iruditzen zein nedi. Baitzen, gaztelaniazko testoa piztabat, edak izkera bitxisa marraz zuen gaztelaniaz, oso la, kultua, edak inolazan, eta euskeraz ba, itzultzaileak, arkaitzko ikotxeak, lan politiagindu, nire ustez, e, testoa bat bitxikeria bietatik liburratu du eta irakurtzeko atxeginagoa bihurtu du nire irudiko zeintzen Mm -hmm. ta zer da kontatzen dena ipatzen zenun asala tamarraskia britaniarrak Britania, ba, ez da ki britaniarrak mailaneritzen irudia direla bai nere gutxena sorriko hor este nauese agian mende mendeasera es mendeu esik eta aurreko mende eso, bai. irudio, ye, es hori mende asera irudi horiek es ikusten delako baitare txirrinda, basarrietakoa es en, bai kurpilandia unbia te da, bai bai A, asmatu esu bete bete estetikoki horien E, Emeretzi garren mende bukaera, oi garren mende asierako estetika erabiltzen du Eta gero gainera e, kolore sepia eta grise erabiltzen ditu nagusiki Eta orduan are egiten da ba, Zera gara izarretako zera hori ezta mm -hmm. Estetika hori Eta nor dugu txirrenda bitzi horretan eserita dagoen bertsonai edero eh? ba, Baroi bada, baron bombonbus Baina bere ez da protagonista, bera E protagonista Firmina. Firmin i firmin, ide, bi idekin Firmin eta zurgina da Firmin eta Firmin oso zurgina da. Eh? begira, liburuaren hasierako eh, lehengo paragrafoko lehengo esaldiak ondo zehazten du nordan dan Firmin. Ark egindako gurtilak hain ziren perfektuak aski izaten zen begiradarekin bultzatzea girakas zitez zer. Itzulika eta itzulika joaten ziren, han urronean galdu arte, eta urtebeteren edo bi urteren buruan, baino ez ziren agertzen beste muturretik. Mundu guztiari bide eman ondoaren. Eh? Zurginea dugu firmin, eta zurginetan, ba, onena. onena. Eta halako batean, bombombusen etxetikan, mezubat jasotzen du, esan ez ba, bere beharra dutela. Eta auta joaten da, eta zer gertatuko, eta bonbon buzek ba, gerran galdu duela beso bat. Eta zizminek, e, lan, e, ba, egunetako lanen ondoren egiten dio beso bat, baina hain bikaina, hain ona, bonbon buzek jantzi, ez bat, ibiltzen hasi eta esatzen duela, hau da, hau, e, beso bikain egin ditut. E, lehenkoa baino, obea ba, ezaten dio bonbon buzek. Eta, ja, bueno... Ba, horrela, e, Ipunian zer bonbonbus, e, gorputzeko atalak e, galtzen doa eta Ferminek ba, egurrezkoak, ordezkoak egingo dizkio. Eta bueno, bukaera jokontatuko. Eh? Baina, baintzat hori da e, Ipunaren e, trama edo. Bai, eta gero baina, interesgarria da, Ipunian zer ba, gorputza atalau egin eta beste egin, eta bitartean Fermini ere beste aventura txiki Ola mikroipuñako zela gertatzen zaizki, Orduan ba, ipuñari berari, ari nagusiari horrelako adar batzu sortzen zaizki, oso atxeginak direnak, ere, diberti garriak, eh? nola egiteko pausaleku alternatiboat zut, bai. Eta zer da, hor, pentsatu, baroi hau zer da, gero, e, or, baro, da, gero or, kontutan, la besterik gabe ditu Eh, Beroiaren ba, ba, ba, ba, berri daukagu bakarrekan eh, bere gorputzagarrak galdu ala eh? Eta esan berra dago ba, pixka bat bukaerak eta dena ba, onelako ikutu antimilitarista bat duela eh? ba, pixka bat ba, gerran da bilena, ba, haberbein goz pakea ematen duen, onelako zerbait izango zen eh? Baina, da gano? Bai. Eta Luziaga, istoria? Ez, ez, ez... E, pf, ba, zesango izun nik. E, a, album baten e, luzerako izango, oitama bi horri aldekoa, pentsatzen dut izango gala. Ez ditu batu e, zenbaki ere zakarkite, baina... E, bai, oitama bi izango da. Ba. Oitama bi horri aldeko bai, li, liburu, zea da. Bai, liburu, zera da, xaritua da gainera, e, kaleratu eta gaztelaniazko niazko bertsioak, Bi sari jaso zituen, urte hartan bertan, bat izan zen, e, liburu saltzailen elkarteak e, daukan sari bat, kiriko, deitzen diotena, eta kiriko saria jaso zuen, eta e, Euskadi sari ere aurreta gazte e, gaztelaniazko aurreta gazte ba sari eman ziotan. Orain euskera, bueno, itzulpenaren ez, ba, ez dakita gian datorren urtean, itzulpenen duzela desari emango diote, eh? baina itzulpenaren aia beste kontu gara. Oso, no, beraz, beraz gorkoan ere oso liburuen tesgarria, gainera baita ere, bere, zaipatzen duzu mesela, bere kritika, bere kritikarekin, militarismoa eta lagakoak, eh? badoka bere puntu hori baitare eta, bai, eta esan duzu mesela, aurrentzako ez, amarrutetik gora, baina gora, gora, gora. Bai, bai, ahamar eh, urtetik aurrera, zango dugu, eh? Bueno, nik sortzi esan dut, eh? Ah, sortzi esan zu, baya, nekik aio jale so... eskio da. <laughs> ez ez, urtetik aurrera oso gustora eta errez irakurreitekena da. Testoa badu, baino, bueno, nik ustez, bai, irugarran maian, edo ya, irulaugarran maian dauden eh, aurri irakurleak, hau eh, eh, dominantzeko gai izango direla, eta bestela ondoan, heldu bat baldin daute irakurtzeko, ba, hobeto. Eh? Bale, ba, beti Emanol. beti beto. Ba, joson, no, bai. Eh, ba, sakit amaitzeko adi anfitzatzeneko agoratzea berriro, bai. Bai. Bai, e, Zurginaren ipuña deitzen da liburua. E, idazle eta ilustratzailea Ivan Barrenetxea, argitaletxea Chalaparta eta 2013ko bigaian kaleratua, eh? Hau, son no, da, apuntatuko dugu hau baita ere, pentsatzen du Durangon ere orain txen euskeratu bali maute, orain txen euskeratu bai. bali maute orain txen euskeratu bali izango dugula eta urrengo aste bai. ja Durangoko azoka ireki izango dugu beraz, algin bai. duko dizugu urrengo azteko lana, ekartzeko nuntza, ba, ez dakitzen maharriko dugu. Dozena bat, dozena erdi puin, dozena erdi kinekoa. Bai. bai, bai, bai, bai. Bai, izenburuak ematea baldin bada, orain denei buruz hitze egin behar badugu, right. saioa luzatuengo zaigu, baina hey, no, bai, izenburuak eta bi bizea bidatu hai paza bai, bai, dozen erdi right. edo nai aña, apondatu da hau eskimeleke lek lek lekura santzenuna. Bai, bai. apuntatuko mokoa Honek ere itxura bai. polita eta gero beste bat ere bat dukanik bai. apuntatuta hortika bueno, zure gomendioa betiere ere ondo tortzen direnez ba, Bai, tekaiekia zehman, zer gero baki zuetiru guztia gastatzen dugulari burutan, nolakoetan mm -hmm. Baina, bueno. nik ustu bos pasei ez, aipatzarekin Urtean zehar, ba. ez, urtean zehar, urtea bukatzen aigera baita Urtean zehar batea diren Ba ez dakit, bere zienak edo, aipagarrienak, ez da? Hori oh, da, bai, bai, bai, ingo dugu Egingo dugu lantxori. Ba, hale, ba. Ba, mi esker gurekin egoteagatik Aztonetan ere, eta durren arte hor duan. Ba, vale, arte ba. Venga, duzegi.